Încă Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise siguran La Europa FM. Nu știu dumneavoastră, dar eu, prin natura meseria, am aflat azi dimineață pe la 8 de moartea lui Ioan Ghiuri Pascu. Nu l-am cunoscut personal pe Ghiuri, deși aș fi vrut, l-am văzut o singură dată la Azouă Băneasa cu fetița lui acum mulți ani, dar l-am considerat întotdeauna un artist complet unul dintre cei mai importanți artiști ai generației noastre. O generație care, altfel, să știți că n-a fost binecuvântată cu foarte multe lucruri. Despre Ghiuri, eu zic că nu l-a ajutat nici sănătatea, dar nici țara în care a trăit să-și pună în valoare mai mult decât a făcut-o deja talentul său extraordinar, inteligența, spiritul. Să vă mărturisesc faptul că gândindu-mă gândindu dimineața la asta am devenit chiar mai trist decât atunci când am aflat vestea morții sale. Pentru că muzician, textier, actor Ioan Pascu mi s-a părut întotdeauna un tip genial și sincer să vă spun cred că merita mai mult decât am putut noi și țara noastră să-i oferim. În fine acum nu mai contează foarte mult asta Nu vreau să facem asta la România în direct o dezbatere de tipar asta. Vă rog mult nu sunați să iurați cele veșnice lui Pascu. Nu vreau asta, deși în esență tot despre uh, veșnicie vom vorbi pentru că um, nici nu pot trece peste acest accident al vieții ce altceva este moartea decât un accident al vieții? Nu vreau să trec, zic, fără să vă provoc așa la o dezbatere introspectivă, una care să vă pună pe gânduri pe fiecare dintre dumneavoastră. Știți cum e? Fiecăruia după posibilități și fiecare în funcție de ce își propune. Pe cât de rar te gândești în tinerețe la ceea ce ai vrea să devii, pe atât de des ar putea să regrezi mai târziu ce n-ai făcut sau ceea ce nu ți-ai propus să faci măcar. Raportarea asta la sine, despre care vreau să vorbim azi, raportarea la sine de după, la o amintire, este un exercițiu dificil. Dar uh, aceasta n-a fost niciodată o emisiune ușoară, România în direct. Cum însă nici tristă n-a fost niciodată, aș vrea să vă întreb astăzi ce v dori fiecare dintre dumneavoastră, cei care veți suna la radio, să lăsați în urma dumneavoastră. Sigur că nu suntem cu toții artiști geniali, lideri, conducători, oameni de stat sau personaje istorice. Uh, nu vom avea statui sau nume de străzi. Nu vom avea. E firesc, este natural ca raportarea să se facă la apropiați, la copii, la rude. Nu e nimic nenatural să vrei să-i lași copilului o casă sau un cont în bancă sau o mașină sau poate, poate doar o educație hă? sau un exemplu de viață. La fel cum nu e nenatural să vrei să ai o statuie între cea lui Carol I și a lui Corneliu Coposu. Deci, da, dacă asta vă doriți, Trebuie doar să sunați la radio și să spuneți. Hai că nu e chiar atât de greu, pe cât pare. Sau au aprins și liniile, văd. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în această dezbatere azi. Bună ziua, Mircea! Salut! Aș vrea să spun în primul rând un singur lucru. Adică o, o, un singur Dar să dați încet radio acolo, că se aude înfiorător. Nici nu am radio lângă mine. E o școală, am ieșit. Deci eu sunt arhitect În urma mea pot să spun că las niște case Las niște oameni de care se bucură de casele lor Las niște biserici uh -huh. Care s-au construit și unde numele meu apare Mai departe las o familie Care, ca să zic așa Ei știu că am investit în ei Și uh, am avut grijă de ei Sau am grijă de ei așa Și poate inclusiv pentru nepoți sunteți Și într-un lucru să-l mai spun Mircea, exact. Dumnezeu nu e adevărat Asta e vreți adevărat. dumneavoastră să spună oamenii După să spune, băi, Mircea Mi-a proiectat casa asta Nu, eu de exemplu cu drag mi-aduc aminte de bunici Că găsesc lucruri Aha. prin casă Care au fost ale bunicilor Sau care le-am de la bunici și zic, băi, uite, asta a fost A bunicii, pentru că Brâncur spunea Că în momentul în care nu ne mai aducem aminte de o persoană Abia atunci moare acea persoană da, despre asta este veșnicia Înțelegeți. Mircea mi se pare totuși că chiar enumerarea prin care a trecut dumneavoastră, vedeți, eu am pus problema la modul optativ. Ce-ai vrea să se spună după tine, despre tine? Aș vrea să, a vrea să se gândească la modul pozitiv și bă, totdeauna, cum eu mă gândesc la bunicii mei și mă gândesc că au trecut prin războaie, le-au murit copii, le -au, au, au avut astea evenimente în viață și au, trecut să au putut să treacă peste ele și să fac atâtea lucruri încât nu o să ne fie bine, adică părinților mei, după aceea mie, eu zic că asta este un lucru enorm. Adică îți vrea ca oamenii să spună Băi, Mircea a fost un om bun Care deși încercat De vicisitudinile exact. istoriei, a, reușit, a reușit să răzbată Și să facă lucruri bune Deci vreți o statuie Da, nu o statuie Nu, <laughs> <laughs> nu. slavă Domnului O fi ceva defect Să vrei o statuie Vă mulțumesc pentru telefon Mircea 0372069599 Robert, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Bună ziua, Oise. Nu știu ce, mă gândeam să las în urma mea o educație potrivită copiilor mei. Adică, ce înseamnă adică asta? Să, să nu uite de unde au plecat, ce sunt și să fie respectoți. Adică să fie să... modești și bine crescuți în sensul de politicoși. Da, modești, nu știu dacă trebuie neapărat e o chestie să fii modest și o chestie atât de bună, dar să-și aduc aminte cu bucurie de mine, iar nepoții mei de buniculor și așa mai departe. Dumneavoastră sunteți un om bine crescut, politicos, modest, Robert? Eu așa consider și oamenii, majoritatea oamenilor care am, sunt în contact, cred, cred despre mine chestia asta. Părinții mei, de exemplu, sunt mândri de mine... Da, v-ați gândit vreodată, băi, eu sunt astăzi un tip modest așa și politicos pentru că așa a fost tata exemplul meu în viață. V-ați gândit vreodată așa? Da, pei, clar, așa sunt din cauza lui și al... așa sunt eu datorită părinților mei, că ei m-au educat în stilul ăsta. Și mm -hmm. le-am reproșat câteodată că m-au educat așa pentru că da, De, mă, poate trebuia să fiu și un pic mai înfipt, un pic mai câteodată trebuie să fii și mai nepoliticos. Sunteți nebătăios, nu să înțeleg? Sunteți. Da, nu. Sunteți un tip defensiv? O să da, sunt defensiv și nu fire destul de pașnică. Nu... Sunt nu. împotriva luptelor, războaielor și a... Locul în care vroiam să vă aduc, Robert, este că s-ar putea că dacă dumneavoastră reușiți și copiii dumneavoastră vor fi așa niște oameni pacifiști, crescuți, cum ai modești, da? Așa a zis? Să nu, da. să nu asocieze asta cu dumneavoastră. Adică să nu zică că niciodată, băi, tata ne-a lăsat un exemplu de uh, premiu Nobel pentru pace. Eu cred că așa o să fie. O să încerc să-i duc cum am fost educat și de părinții mei. N-am zis, zis că am asta, ajuns. nu am zis că nu să fie așa. Am zis că s-ar putea ca ei să nu consideră că asta vine de la dumneavoastră. Adică să le lăsați ceva în viață. Dar să fiți ca un fel de uh, autor anonim. V-ați gândit? M-am gândit și la chestia asta. Tocmai asta vreau să spun: că o să încerc să-mi duc copilul și copiii, dacă o să mai am, ducând am duc îndată unul, Așa. În, în stil exact cum am fost și educat. Eu sunt recunoscător părinților mei și știu că sunt ceea ce sunt datorită lor. Și uh -huh. încerc și eu să-mi duc copilul exact cum am fost educat și eu. Bine. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Bună ziua, Gabi. Bună ziua, mulțumesc. Vă ascultăm. În principiu, primii doi antevorbitori au atins mare multe din lucrurile pe care le, cu care sunt de acord. Adică Nu -aveau, aveau cum ca asta cu ce vrei să lași în urmă e o chestie extrem de personală, de individuală. Da, am doi copii pe care încerc să-i uh, educ și cu ajutorul sistemului școlar din România cât se poate de bine. Așa. Uh, sper ca ei să dobândească maturitatea și înțelepciunea de, de a alege cei bun în viață și o să încerc să le explic tot timpul lucrul așa cum îl văd eu ca, ca părinte sau așa cum am fost și eu ca și copil față de părinții mei. Uh, și care, bineînțeles, și eu au încercat să-mi arate un drum cât mai cinciut, mai corect, și țara nu ne prea ajută să sfăurim să pentru toți drumul ăsta. Și, tocmai cum zicea domnul dinainte, o să aibă teama că s-ar putea, ca dacă are copii foarte educați, să, să nu se integreze bine și să fie mult prea politicos, când nu-i cazul. Și să încerc să intră și treaba asta. Deci, asta... Sunt momente în viață în care... Știți care-i problema? Gabi și de asta să te de bănuiesc, nu? Da da, da, da, da. Și Robert, după vorbă cam tot. Știți, de exemplu, noi oltenii nu avem acest tip de prejudecată, îi zic eu. dole. dacă ești politicos, lumea te calcă în picioare. Eu, de exemplu, mă consider un tip politicos. Adică sunt, au fost rare situațiile în care m-am străduit să fiu politicos în viața mea. Mă consider politicoși, cu toate astea, iarăși, nu mi se pare că m-a călcat vreodată cineva pe coadă, fără să reacționez. Mă înțelegeți? Aici e diferența, aici e diferența. Deci, sunt oameni care, datorită educației, devin prea politicoși și se lasă călcați în picioare, și asta spuneam, că aș vrea, pe cât se poate, să nu fie chiar atât de politicoși copiii mei, adică să știe... Deci, că, încă o dată, nu mi se pare că există încă. un conflict. Mie mi se pare că există nu, un nu, conflict... Nu, noi... Da? În ce spuneți dumneavoastră? Adică, dumneavoastră, vi se pare că țara noastră merge bine? De câți politicoși avem? sprea prea mulți? Adică, uh, la modul ăsta? Nu, nu, nu, nu. Mi se pare că s-a rupt în două. De unii foarte tupeiști și care ar face orice să, să se impună, depășind cu mult limitele bunului simț ceea ce înseamnă să fii politicos, și alții care... Poate și din cauza educației sau poate deja datorită faptului că a început să se inhibă, să nu mai avea curajul să-și susțină punctul de vedere. Discuția se duce în altă direcție deja. Deci toată lumea din această țară își dorește ca, eu știu, urmașii să-și amintească despre el, că i am învățat să fie politicoși. Să fie politicos, să fie cinstit. Jurați-vă că n-ați vrea să-i lăsați și un apartament copilului. Uh, din fericire, am, uh, am reușit să-i fac, deși sunt mici încă și nu, nu sunt beneficiare păi lor. Dar vedeți? Nu, asta nu Asta cea mai vreți să-i lăsați educație, domnule, că i-ați luat apartament, adică v-ați asigurat pe partea asta? Mm. Da, n-am asigurat prin muncă și asta vreau să-l învăț. Că prima oară, înainte de a obține acel apartament, trebuie să, să muncească, să dovedească că e în stare să ducă acel apartament și. Nu după ce l-am trecut pe nume la o, două luni să fie atât de ușor de influențat să îl vândă și să, nu știu, să ajungă cu gașca de cartier sau nu știu cum să spun altfel. A, e un da, exemplu. Da, ok, ok începe să intre în speculă cu nu știu ce deci, persoană sau chestii de genul ăsta. Hai să deci... de educație. Păi Hai da, dar e un spectru atât de larg la cum vă referiți dumneavoastră, adică mi se pare că deja vorbim despre mai mult, vorbim și despre înțelepciune. Spuneți, vreau să le las copiilor înțelepciune și ei să zică, tata era un om atât de, sau mama, era atât de înțelept și eu cu el se uite, de la el am învățat atâtea lucruri. 0372069 599. Bună ziua, Roxana. Da Roxana, da. bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Eu aș vrea las băiatul meu. În primul rând, o memorie, o amintire frumoasă. Așa. Și niciodată să nu-i fie rușine să spună cuiva că sunt mama lui. Au, asta, e, asta, asta cred că e valabilă pentru 99, 7% dintre părinți. Domnule, să nu-i fie rușine copilului cu tine. Sau greșesc. Da. da. Este valabil, dar la mulți din păcate nu se confirmă. Hmm. Și tot ce am făcut pentru el este și cred că o amintire frumoasă contează foarte mult. Adică, doar adică aminti... tine, ce înseamnă amintirea să poată să spună cei care au rămas că a fost o persoană bună și, și uh, care ne-a lăsat da. o mare mâștenire. Da, uh, da. și spirituală, și, și, și material. Da, e vreo rușine? Roxana, sunteți sub pătură, nu-mi dau seama de unde fost găitul ăsta, dar e îngrozitor. Nu, am emoții. Este ah. prima dată când e frugire. Bine, ok. Să mai încercați, vă rog. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599 Bună ziua, Sorin. Salut, Moise! Sincer, eu aș încerca să las în urmă mea o nouă civilizație, un nou exemplu de ceea ce ar însemna o civilizație, de fapt, că nu cred că am avut până acum așa ceva pe aici. Mm. Acum, dați în cealaltă extremă, ca să zic așa. Trăim într-un fel în lumea extremelor, Nu. Nu. Trăi, fiecare ai trăiește dacă vrea în lumea ai oameni foarte bogați pe lângă tine, Moise. Nu pot să contraziști Am și oameni săraci, am și oameni bogați Dar am și oameni obișnuiți Adică cei mai mulți sunt obișnuiți, nu sunt săraci sau bogați Perfect, de acord cu tine Dar în același timp obișnuința asta Iarăși este un cuvânt foarte derizoriu Sorin, Cumea? pe o scară de la 0 la 10 Extremele sunt 0 și 10 Toate celelalte cifre, de fapt Da? Sunt... Și ele, cât o cifră, mă înțelegeți? E egal începătat, se Diferența de la 0 la 1, nu știi care e de fapt <laughs> Ok, infinitul, deci infinitul mic Un segment <laughs> între 0 pare. și 1, ne spune Sorin Poate fi divizat de o infinitate de ori Bine, ok, hai că ne-am dus către altceva Deci, Sorin, ce vreți dumneavoastră să lăsați copiilor în viață? Capacitatea de a înțelege teoria lui Einstein? Nu, de a o punem în practică și nu în sensul rău. Hai, Dana. <laughs> adică, cum. Da. <laughs> Sincer... Avem tehnologie acum ca să schimbăm absolut tot, inclusiv corpul uman, inclusiv creierul uman, inclusiv modul în care gândește și așa mai departe. Dacă le-am pune în practică într-un mod corect, nici măcar nu, nu ne-am. ulterior, nu ne-am putea imagina ceea ce există acum. Da, să vă doriți ca, eu știu, fiul sau fica noastră să aibă inteligența lui Einstein? Aș putea zice că un pic mai mult, cu puțină educație, nu multă de altfel pe principiu că infinit plus unul e mai mare sau egal decât infinit. Exact. Uh, Sorin, de ce nu vă propuneți să fiți dumneavoastră Einstein și să zică copiii, tata a fost Einstein? Sincer, a? Moise, eu merg pe ideea că aș prefera ca lumea să nu există, să nu, să nu știe de mine, deloc. loc. Ah. consider că e cel mai bun mod de a-ți duce viața, dar din păcate lumea te apasă. Și deci, atunci trebuie să scoți fața în față. Hmm. Asta e un unghi de fugă, Sorin, ca să zic așa. Adică de la un moment dat încolo, simți că nu mai ai timp și dacă ți-ai propus să devii Einstein, poate că ai eșuat și te gândești, băi, măcar copiii mei să fie ceea ce eu n-am reușit." România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Dar nu contează. Despre asta este discuția de azi, v-am zis, despre veșnicie. Știm cu toții, de fapt. Părinții trăiesc prin copiii lor, prin amintiri. Care e acea amintire? 0372069599. Bună ziua, Lucian! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Uh, emisiunea asta este în contextul morții unui artist. Și îmi aduc aminte că rare ori mi se întâmplă mergând la câteva mormântare să aud că oamenii spun așa, uite, cel care a murit, ăsta a fost om cum rare ori. Că... Acum să vă spun o chestiune. Da. Fiecare... Deci asta cu mormântările, vă spun că pe mine mă deprimă grozav. Evit cât pot în mormântările, și okay. de multe ori între gânduri ciudate prin gând la înmormântări. La, la mormântări da. se fac foarte multe proceduri. Care sunt standardizate? Țin de cultura noastră, dacă vreți așa. Nu mă interesează de, de proceduri, ci spun că în unele situații, oamenii care vin vecin, prieteni, mai aproape, mai de departe, spun uite, ăsta a fost tot. Pentru că, până la urmă, ce aș dori să las moștenire, ce aș putea să las? O casă copiilor? Moștenire. Sau două? Aș putea să las... Sau trei? Sau trei. Așa. Am, am construit uh, o biserică. Peste câțiva ani, amintirea se uită. Dacă n-ai fost un voievod să fii acolo ctitor, se uită cine a construit-o. Apropo de ce spunea domnul arhitect. Ce Dacă n-aș să faceți contractul Cineți prin contract, cu... contract acolo Pictură murală cu... Nu, ia asta o problemă Și aia se uită, se șterge peste câțiva ani uh, Amintirea asta este destul de scurtă Însă ce cred eu, pe un termen mai scurt Pentru că vorbim de veșnicie Este prea mult spus Dar pentru, pentru copii și pentru cei care mă cunosc Cred că dacă cineva ar spune lucrurile ăsta Uite, Lucian a fost pom. Cred că lucrul ăsta ar fi extraordinar Pentru că acest cuvânt om Cuprinde foarte mult yes, e, acolo cu o moștenire, e o moștenire Pe care a lăsat-o Un mare rege, vorba de David A lăsat-o fiului său Și a spus doar atât Împărește-te și fii om eu, categoric, e interesant ceea ce spuneți dumneavoastră pentru că, prin definiție, om e uh, o categorie atât de largă încât poate însemna orice. Pe de altă parte, nu uitați că noi avem obiceiul ăsta despre morți numai de bine. V-am zis că nu facem o dezbatere de parastas astăzi. Adevărata problemă de multe ori este cât de sincer sunt cei care rememorează amintirea unui trecut uh de la cele lumești. De-aia vă întreb direct și intim, sunteți anonim, nu uitați la această emisiune, puteți să vă dați alte nume decât cele pe care le aveți în realitate. Vreau să știu ce vreți să lăsați în urma dumneavoastră. 0372069599, bună ziua, Anca! Bună ziua, Maise! Vă ascultăm! Am să fiu foarte scurtă. Ceea ce îmi doresc eu să las în urma mea este un număr cât mai mare de oameni care să spună că, da, uite, Anca m-a ajutat să devin și să-mi doresc să devin cea mai bună versiunea a mea. Cea mai bună? Versiunea a mea. Mm. Sunteți Cresc trainer că... personal sau cum se numesc? Încă nu. Din fericire am avut ocazia să cunosc în acest an o mână de astfel de oameni care să mă facă, să-mi doresc mai... versiunea cea mai bună a mea și asta mi doresc să fac Cum se numește continuare? chestia asta când scapă? Astea motivaționale, cum se numesc? E dezvoltare personală. A, așa, Practic. dezvoltare personală. Exact, exact. Și mi se pare că cu cât avem uh, mai mulți dintre noi acces la astfel de transformări la astfel de experiențe, cu atât luna asta o să devină mai bună și o să putem trăi într-o țară din care să nu ne mai dorim să mai plecăm. Eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră de principiu. Cu singura diferență că eu, de exemplu, cred că un om are mai multă nevoie decât de un antrenor de dezvoltare personală, de o bibliotecă pe care să o citească. Eu zic că e Biblioteca. trainerul de dezvoltare cel mai tare, pe care nu-l poate sări niciun... Antrenor de dezvoltare personală. Așa cred. Da, dar și ca Asta poate să conțină niște titluri recomandate astfel încât să te ducă acolo unde, să, unde vei să ajungi. Ok. Ok. Sunt de acord cu dumneavoastră. de nu vă contrazic. Eu vă spun că, așa, cititul este un reflex în viață pe care dacă l-ai, la un moment dat o să simți că l-ai avut. Este. Am început să mă trezesc cu două ore mai devreme dimineața tocmai ca să am timp să citesc. Vă mulțumesc pentru telefon, Anca. Bună ziua, Ana! Ana, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu îmi doresc să las ca amintire copiilor și familiei mele bucuria de a ne fi întâlnit, uh, olivadă și sentimentul că ești participant la creație. Stați, stați, stați! Mai stați, mult. stați, stați. Trebuie să fac da? o schemă logică. Deci, bucuria da, de a ne fi întâlnit, olivadă, participant la creație. Da. Vrei să-i explica sau mă gândesc eu până mâine? Întrebări. Întrebări și răspunsuri. Păi, cu relațiile pe astea, trei, sunt împreună păi sau da. fiecare separat? Bucuria de a ne fi întâlnit. Ia, las copiilor Bucuria mei. Bucuria de a ne fi întâlnit, da, da adică da. să se gândească fiecare atunci când nu voi mai fi de exemplu da. sau uh, ideal ar fi în timpul vieții mele că ce bine că ai fost tu mama mea, sau ce bine că ai fost tu prietena mea, ce bine că ai fost tu soția mea. Ok. Că, uite, alături de tine am putut să devin vorba Doamnei dinainte, cea mai bună versiune a mea. Bun. Ce legătură are asta apoi, cu livada? Apoi aș vrea să le las o livadă copiilor mei. Fără legătură se... cu prima dorință? Nu, cu a, cu a treia. Așa. Adică a fi participant la creație, așa că trebuie să, alături de Ceea ce deja ne-a lăsat Dumnezeu să facem și noi, să punem și noi o sămânță. Plantând să un pom, obții noi. o țuică. Știți vorba asta românească, nu-i așa? Știi țare țuica, se scapă de frică. Bine, Ana. Da. De, de curiozitate, da. că nu aveți grai moldovenesc, dar sunteți înclinată spre nu, poezie așa? Nu, dar sunt din Argeș, de unde e cea mai bună tuica, de Pitești. Aia, fiecare zice la fel despre zona lui. A, așa. Bine, n-am... Orgolii de genul Bine, vă mulțumesc pentru telefon, 0372069599. Bună ziua Alex. Bună ziua. Vă ascultăm. În primul rând, consider că eu ca și individ nu am experiențele necesare, sau fiecare dintre noi, ca și individ, nu acumulăm pe durata vieții experiențele necesare, încât să știm de ce are nevoie generația următoare și atunci cum va transmite în fiecare fricile personale copiilor noștri și oamenilor care intrăm în fricile. De Deci nu transmitem experiențele. Pozitive Da, dar le transmitem inconștient Și trebuie să fim conștienți de aspectul ăsta Adică, fără să critic pe nimeni Dar fiecare om a spus că nu vrea să-i transmită copilului Să fie prea corect Oricum ai spus tu, dacă am fi fost prea corect Am trăit într-o utopie Dacă am fi prea corect Matrix, atunci... frate Lumea perfectă, știți? Primul Matrix ăla cu arhitectul în fine. Dar, Deci aveți dreptate dar, Lumea perfectă nu există și, Așa. Și atunci aș elimina un aspect din lumea pe care ne înconjoară acum, și anume competiția asta în care ne aflăm toți. De ce? Societate, societatea e o competiție prin care, prin definiție, majoritatea este pierzătoare. Uh, Dacă competiția, nu model... uitați, este motorul societăți. Cea care l-a făcut pe om să folosească prima piatră ca altă și l-a dus în spațiu până la urmă. Da, și cea care a Tot făcut competiția. ca 80% să câștige și 80% să se zbată. Și atunci mai ca să-mi să concid ideea da. Copilului meu Eu aș spune în felul următor În perspectiva succesului trebuie să muncești fără limite În timp ce ești conștient că nu meriți Mai mult decât nimeni de să pământ interesant da. ceea ce spuneți Mă punem pe Pentru mine pe gânduri că... De deci ce de bine sau de rău ca, eu știu, e... Adică asta vreți Pare. să fie amintirea noastră Băie, tata a fost la care m-a învățat Să trag cabou în viață Ca să am niște chestii pe care atunci când le am îmi dau seama că nu sunt atât de utile prin modul în care trăiesc. Nu o să transmit asta niciodată nimănui, dar a, ceva de genul ăsta o să Nu să muncesc ca bou, să trag dacă vreau să am, pentru că nu merit mai mult decât nimeni. Ne naștem cu asta. Copilul meu merită mai mult decât copilul lui. Nu. Ar trebui să educăm toți copiii deodată. Nu eu pe al meu. Deci... Pentru că eu am mai multe mod, uh, uh, pârghii prin care să-mi duc copilul decât un om care trăiește mai rău sau mai puțin decât un om care este mai bine. Într-adevăr, dar chiar ceea ce spuneți dumneavoastră, Alex, este în esență utopic, să știți. Nu mi-l închide pe Alex. Mai lasă-l. Deci cu colegul Victor de la Butoane vorbesc. Deci ceea ce spuneți noastră este utopic pentru simplu fapt că interacțiunea dintre noi și a fiecăruia dintre noi cu munca doar ca exemplu, că nu e numai munca. Mă rog, sunt o sută de alte lucruri care ne influențează și ne schimbă. Adică ne face mai buni mai vrednici, mai merituoși, că dumneavoastră a spus problema asta de meritele cu care ne naștem. Mă da. ce vă spun? Deci nu ne da, naștem da, da, da. niște roboți programați să facem asta și asta în viață, să ajungem până acolo după care lucrurile. Din contră, viața este cea care ne schimbă, noi schimbând o pe ea și pe ceilalți din jurul nostru. Da, de aceea ce spuneți noastră este în esență utopic. Deci, ca să rezumăm, cum ați vrea să-și amintească ce vreți dumneavoastră să lăsați în urma noastră? În urma, nu vreau să las educație și corectitudine fără să ne punem problema că e prea multă oricare dintre ele. Nu uitați, ok, vă mulțumesc pentru telefon, dar nu uitați. Faptul că, într-adevăr, aveți dreptate, putem transmite mai departe niște temeri, da, unele dintre ele sunt chiar ancestrale și sunt nu neapărat inutile. Pot fi utile, de exemplu, frica de moarte ne păzește să nu sărim de la etajul 10. Sau să nu încercăm să fim Superman, na, ca să poate știți bancul ăla cu Superman în jurul intercontinentalului. Deci ă, sunt lucruri care pot fi utile, dar în același timp experiența acumulată pe care o transmitem generații următoare este cea care determină în final progresul umanității. Să știți că omenirea a trăit în decursul istoriei sale adevărate cataclisme, poate niciunele mai mari decât, nu știu, descoperiri, invenții ale antichității care s-au pierdut după aceea și au trebuit redescoperite în perioada evului mediu. Maria, bună ziua! Bună ziua! Mă iertați că am bătut câmpic cu Alex, să vă ascultăm. <laughs> nu îmi că e frică cuiva de moarte. Să știi că venim pe acest moment, să plecam. Da, dar -i este, frică de frica de moarte este un reflex. Am deci eu personal am exersat-o în timpul da. ultimului cutremur, când m-am gândit, ai e un cutremur mic, o să treacă, dar la un moment dat m-am gândit, băi, și dacă e acel cutremur ăla mare <laughs> Și... Am venit de să plecăm. Așa. Și nu ne gândim la asta, nu ne gândim la final. Ne gândim să trăim minunat atâta vreme cât suntem vin. Categoric, da. Iar la la ați discutat dumneavoastră astăzi și noi, acum, noi doi, eu, de exemplu, copiilor mei nu las absolut nimic. Ei material. Vor nu las nimic. Ei văd. Material. Vor nimic după material. Care a mea Moise, se da. mă las... Da. Vor descoperi după plecarea mea cel mai mult. În momentul în care eu îi spun, uite, trebuie să te Nu. Vor descoperi după plecarea mea și vor zice, a, păi pasiunea pentru citit -o am de la mama, ce bine. O să le spun, o să-i îngășesc pe copii, dacă o să vrea. Mama mea era o pozitivă, da, uite, nu e frică, nu e teamă. Mama mea la 75. și Mama era pozitivă. Maria, deci, A, Maria da, ma, da, vorbim? Sau da. aveți un speech pe care vi l-a scris și acum l-a Nu, no, deloc, aveți deloc, copii? deloc sunt, sunt tocmai pe un câmp. Sunteți pe un câmp? Da. <laughs> Maria, deci aveți copii da. sau nu? Nu aud. Aveți copii? Trei. Ho, ho, ho, felicitări. Trei și șase nepoți. Ok. Da, da, da. N-am -am pălărie, dar mi-aș fi scos pălăria în momentul ăsta Vă mulțumesc pentru telefon, Maria Bună ziua, Ionuț Ionuț? Da Bună ziua, dacă vreți să vorbim? Da. Salut, să nu, nu s-a auzit acum, te-au mai bine. Ok Eu vreau să las trei lucruri În primul rând, două expresii Și anume, una Ești mai pudul ca o vânătă și a doua, să nu fii mai prost ca o prună, și nu are legătură cu actualul Ministrul de justiție. Le-am expresia asta și vreau să le uh, difuzez, să le, uh, lumea să le. începe lumea să le folosească. Chestii din afara regnului vegetal aveți? <gătări> da, al doilea okay. lucru, al treilea. O, al trei. nu, al doilea, au fost, uh, o expres, sunt două expresii din același. același Ai una singură. Roman, ca să zic ok. Așa. Ar fi o imagine. Îmi place foarte mult fotografia și îmi plac imaginile iconice, ca să le zic așa. Și o imagine care să reprezinte și să schimbe lumea. Mai ar plăcea să reușesc să fac în viața asta una. Există imagini care schimbă lumea? Da, au existat. De exemplu, ceea care o știți cu siguranță, omul contra tankului. În viața ție în Exact, exact. Aia schimbă lumea, nu pe exterior, dar la interior o schimbă. Și poate și la exterior. De ce nu? Foarte interesant. Păi, mai există și un al treilea lucru pe care vrea să spună urmașii despre Dumnezeu. Să-și amintească în corelație cu dumneavoastră urmașii. Da, să. Să am, uh. să, să am niște copii echilibrați. În momentan am unul, nu știu că sunt mai mai mulți, dar dacă rămân doar cu unul, să fie echilibrat emoțional. E foarte greu, e foarte dificilă. Pentru orice părinte, e dificilă proiecția asta. Băi, ce va face? Cum va arăta copilul meu? Dar îmi să ne mai și gândim, băi, ce va zice despre mine copilul meu. Bună ziua, Sorin! Bună, Moise! Vă ascultăm! Mă bucur să, să vorbesc cu, cu tine. M-am bucurat că ai pus discuția de azi sub semnul veșniciei. Și acum uh, o să vin să te întreb pe tine, pe, pe ascultători, uh, ce este veșnic până la urma? Că avere... Veșnic faimele... e relativ oricum în nou Da. Așa uh, e, da. Bine, uh, m-am gândit în continuare la ce spuneai despre, despre mormântări. Da. Uh, că îți creează un sentiment neplăcut. Nu, Probabil? da, dar, nu, nu am spus, n-am vrut să spun asta. Deci nu, da. ascultați-mă puțin ca să, să înțeleagă toată lumea. De multe ori, sau, mă rog, n-am fost la foarte multe mormântări, dar niște oameni apropiați că, care mi-au plăcut în viață și m-am gândit, băi, ei n-ar vrea să fiu atât de tris la înmormântarea lor. Uh -huh. Mă înțelegeți? Asta sunt gândurile date care întreb mie de multe ori prin cape la mormântări. Uh, Bineînțeles că toată lumea urăște în mormântările. Acum, și eu am fost de multe ori la mormântări și întrebarea care mi s-a născut de multe ori în minte e oare ăsta e sfârșitul, ăsta e capătul, ce urmează de acum încolo? Dacă vești nici ea. Nu e doar până aici, ci de acum încolo. Și de asta îți spun, da copiilor mei da. Uh, ceea ce consider că e cel mai valoros. Cred într-o veșnicie care continuă după moarte și asta uh, ți-o uh, ți -o pot asigura uh, doar într-o relație pe care o poți avea cu un Dumnezeu care o făcut tot pentru, mie, pentru mine și pentru, pentru omenirea. Sorin. Asta aș vrea să le dau nu doar Sorin, ascultați -mă credință, puțin. Da, Noi oamenii nu putem defini infinitul E in, ne, imposibil să-l da. înțelegem Veșnicia înseamnă infinit Putem da, da foarte multe da. denumiri, dar noi nu-l nu concepe Capul nostru nu este suficient de dezvoltat cât să aibă această noțiune E drept Deci infinitul, drept. ca și veșnicia reprezintă de fapt o convenție, una din matematică cealaltă, dacă vreți, din, asta, din religie Uh, tocmai că, dragul meu, Moise da. tocmai în, în ideea asta că veșnicia o pot corela doar cu, cu ideea nu de religie, de, ci de credință în Dumnezeu. Doar Dumnezeu e veșnic. Noi suntem efemeri cu absolut tot ce avem, cu absolut tot ce facem. da, pentru o vreme mai scurtă sau mai lungă putem rezista în amintirea oamenilor. Puteați să, spuneți, simplu, sau, putea să sau... spuneți mai simplu așa, aș vrea să le las sau copiilor mei credința în Dumnezeu? Sau absolut. Să... Asta, a, asta vreau vreau să, să spuneți, fiu, un... Să nu bat un pic. îmi cer scuze pentru asta. Nu-i nicio Dar o problemă. Dar să le dau o, o credință, uh, realmente nu o credință, ci doar o relație cu, cu Dumnezeu o relație vie care poate să, să, să le schimbe viața și, și să le asigure o veșnicie alături de Dumnezeu. Este asta. foarte greu. Atât. Ceea ce spuneți noastră este nu. foarte greu, să știți. Până Pentru că dacă mintea, dacă mintea nu poate concepe infinitul veșnicia, atunci mintea nu poate concepe, nu poate concepe nici pe Dumnezeu. E. Va trebui să-i învățați pe copiii noastră să-L simtă pe Dumnezeu, ceea ce... Sincer să, să vă spun mie mesajul, Da. să ah, okay. trăiască cu el. Vă mulțumesc. Vă... Vă mulțumesc pentru telefon Sorin. 0372069599. să mai au telefone că liniile au fost surprinzător de pline astăzi. Mă așteptam să nu sune foarte multă lume. Bună ziua Cezar. Bună ziua, moțe! Vă ascultăm. A... mai puțin, Cezar, vă reamintesc, dacă nu mă credeți cu liniile pline, vă reamintesc că emisiunea este transmisă și video pe europa.fm.ro, bizidei.ro și pe toate conturile noastre de Facebook. Un pic de reclamă, Cezar, nu n a făcut rău nimănui. Din păcate, nu pot să accesez. Sunt în trafic Foarte bine. Ascult la radio în mașină. Deci radio rămâne baza, evident. Exact, exact. Ce vreau să zic e că eu sunt un ca Fica mea are un an jumate. Felicitări. Și știu și mă mulțumesc. Uh, și eu mă gândesc cu groază la, la chestiunea asta, același copiilor, po înainte să pleci din lumea asta și evident ce rămâne după tine după ce ai plecat. Uh -huh. Și vis-a-vis uh, -vis de religie, de Dumnezeu și de partea materială este că um, copilul trebuie să știe, să aleagă ce e corect. Trebuie să-l înveți să, să poată alege. Nu știu dacă poți să-i ceva, nu știu dacă poți să insufli să creadă în Dumnezeu sau să nu creadă sau să creadă în altceva trebuie să poată să-și aleagă chestia asta. Sunt de acord cu dumneavoastră. Da. Eu, ca părinte, la rândul meu, m-am gândit la un moment dat că cumva vine o vârstă în viața copilului când trebuie pur și simplu să-i prezinți cât mai multe informații și să-l lași să aleagă el acest drum. Adică... Exact, exact. la asta mă gândeam și eu. Eu am avut și un pic de noroc, să zic așa, în viața. Am avut niște părinți deosebiți. Eu i-am în continuare, mulțumesc de Dumnezeu, deci încă nu am ajuns la momentul la trist. și. Să știți că m-am învățat o chestie Și tatăl meu mi-a dat un sfat la un moment dat mm. extrem de bun uh, Și mi-a zis așa uh, Cel mai bine este să dormi liniștit noaptea Și de aici putem trage toate concluziile Să fii corect, să fii cinstit Să nu mint, să spui tot timpul adevărul uh, Și cam chestia asta Trebuie să o... Vreau și eu să o insuflu Fetiței mele și să știe și ea Că alegerile pe care le va face În viitor Trebuie să o ajute să doarmă liniștită noaptea Fără să se gândească la repercursiuni negative În cazul în care face ceva greșit Deci cu okay. cât ne educăm copiii să învețe Să, să fie cinstis de fapt dumneavoastră a zis. Să știți că asta cu Dormitul noaptea E o treabă extrem de relativă Mie mi se de întâmplă zis? des aminsomnii mă înțelegeți? Da. Deși nu mă simt cu nimic pe conștiință Da mă... știu da, mă refeream, da, Vă înțeleg ce spuneți dar Mă referam aici la, la, la Faptul că Am Trebuie înțeles. să acționăm trebuie să acționăm uh, tot timpul sub premiza că facem ceva uh, bine și corect. Bun. E, mai nu mult, nu mai... e mai mult decât uh, pare la prima vedere, să știți, uh, Cezar, ceea ce ați formulat uh, dumneavoastră. Copiii să-și amintească și să zică, băi, sunt cinstit pentru că așa m-au învățat părinții mei. Deși sună oarecum simplu, așa nu e chiar atât de simplu, mai ales sunt uh, provocări în lumea în care trăim noi, care e plină de provocări. Ancuța, bună ziua! Bună ziua! Mă rău că nu aveți pălărie că mai trebuia să vă mai ridicat odată. Uh, sunt mama a, doi, a trei copii, pardon, Aha, okay. uh, și am zis dați părinților mei, copiilor mei ce mi-au lăsat părinții mei, plus un pic mai mult. Așa? Uh, am învățat de la tata, că, adică n-am primit de la tata, din păcate, un apartament, o casă, n-am primit nimic decât ne a spus că el poate doar educație să ne, să ne ajute în sensul ăsta, să ne, ne ajute să facem niște școli. Am învățat să iubesc munca de la tata, încă nu o iubesc dar muncesc pe rupte. Și am învățat înseamnă dragoste de oameni și stai, de de Dumnezeu. Stai, stai, stai. Stai, când am înțeles asta. Deci am învățat uh, să iubesc munca de la tata, încă nu o iubesc dar muncesc pe rupte, a zis noastră. Nu, no, am învățat că uh, am învățat de la el să muncesc încă nu-i munca, munca, asta mi-a zis totdeauna. Nici mie nu-mi e drag să mă trezesc de dimineață, dar asta e, trebuie să muncim din greu și fac asta, încă nu-i munca. Încă nu-i vedem, dar cred că până la urmă... Da, încuța, poate nu totdeauna. faceți... Nu, nu, nu, poate totuși vă reevaluați chestiunea asta. E una importantă dacă mă întrebați pe mine. Deci dacă nu-ți place ceea ce faci, nu o să iubești niciodată munca. Indiferent cât bancă ce zice. de asta e o discuție lungă, știu ce zici. E o altă temă, am mai făcut sunt, această temă. Da, dar, da. Sunt, sunt pe drumul spre acolo. Uh, aș vrea ca copiii mei revenind uh, da. să mai, să mai aduc aminte totdeauna de dragostea necondiționată a mea. Aș vrea să știe că orice s-ar întâmpla, să da? nu, nu fac așa și orice, orice, prin ce situație ar, tre ar trece să știe că, sau ce, ce decizie ar lua cu privire la... Dar nu sunt așa toate mamele din lumea asta? Uh, nu știu, nu, nu cred, nu. Nu, nu sunt nu. așa toate mamele, dar nu v-ați dorit să nu. aveți o statuie, statuie nu, statuia nu mamei? Nu, să-i să... Să lucrul ăsta, nu să fie conștienți odată, peste 30 de ani, bă, mama totuși mai a iubit. Îi să aibă totuși tot timpul asta, bă, mama, știu eu că mama mă iubește așa, nu contează. Bine, Ancuța, v-ați făcut că poate să facă orice își doresc, dacă vor. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, pentru această discuție. Ea a fost una veselă până la urmă și mă bucur din suflet. De fiecare dată când constat cât de inteligenți sunt ascultătorii acestei emisiuni, chiar mă duc foarte satisfăcut acasă. Eu n-am chestia asta cu dormitul noaptea, v-am spus. Am dedicat această emisiune, și mă bucur și mai mult că a fost una veselă amintirii artistului Ioan Ghiuri Pascu, care va rămâne, probabil cel puțin în memoria generației mele, sigur va rămâne. Vă mulțumesc! Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.